«Це ти?» – спитали в нього хором. «Я таким не займаюся», – сказав він так, що всі одразу йому повірили. «Давайте краще пообідаємо», – мирно запропонував він. І відразу згадалося, що вони не снідали, а котра година схаменулися. Поглянули на свої годинники і з подивом помітили, що у всіх вони зіпсувалися. Дивіться, дивіться, закричав весело Сидоренко, «У мене секундна стрілка пішла назад. Ми, мабуть, потрапили в якусь магнітну зону, сказала Віка. І молодь стала активно обговорювати природні аномалії. Це якось відволікло дорослих від болючої теми. Існують такі дірки в просторі, крізь які можна потрапити в інший вимір, розповідав головний експерт з віртуальної реальності і всякої всячини Сергій, середній син Марго. А ну-ну, заохочував його до розмови Андибер. Раніше вважалося, що ті дірки викликані об'єктивними чинниками. Магнітні поля, несприятлива або просто специфічна екологічна ситуація. А зараз на заході науковці схиляються до суб'єктивних факторів. «Ну, ти просто професор», – жартувала Марго. «Ти що ж таке суб'єктивний чинник?» Це коли виникнення тієї чи іншої дірки пов'язане з суб'єктом, тобто з людиною, не всякою, а лише з тим, хто має особливо сильне енергетичне поле. Публіка перестала жувати і стала посилено врушити мізками. Всі згадали недавні пригоди, однак ніхто не насмілився завести розмову при дітях. Сергій, прийнявши це як особливу увагу, продовжив Варто затисатися в компанію нормальних людей одному ненормальному, як решта можуть стати жертвами його подорожей у часі і просторі А як розпізнати таку людину, обережно поцікавилася Марго Ну, не знаю Кажуть, що така людина часто і сама не здогадується про свої здібності. Доросла частина компанії почала розмірковувати на тему, а чи не я є причиною дивних пригод. Водночас вони прискіпливо оглядали одне одного. Завершивши трапезу, вийшли з машини – Хлопчики наліво, дівчатка направо. Поступово стали повертатися до мікроавтобуса. Хто курив, хто сидів на траві. Правда, погода не давала засиджуватися. Хотілося сховатися в мікроавтобус, однак тягли час, бо до Києва було далеко. Ще насидяться. І справді, дорога якась дивна, стара і безлюдна. Васьок ми не заблукали? спитала Марго. Однак Васьок не відгукувався. Зненацька почувся гуркіт автомашини. Всі подивилися на дорогу і здивовано провели поглядом старий пристарий зіл, щоправда, в досить пристойній формі. З лісу вийшов Вася, несучи в руках якусь металеву табличку. Дивіться, що я знайшов. На табличці був намальований суворий чоловік у Бодьонівці, який попереджав – будь бдітелен. Дорослі перезирнулися і шкірою відчули небезпеку. «Вася, заганяй мікроавтобус у ліс», – скомандувала Марго. «Діти, беріть малого і погуляйте за тими деревами, але не далі». Нам треба порадитися. Так, так, ідіть. Панове, треба вирішити, що робити. Особисто мені зовсім не хочеться опинятися в 37-му. Тим більше я з дітьми.